Пътешествията на Галивер, островът на Лилипотите, част първа. Лемюел Галивер бил роден в Нотингамшир, Англия. Родителите му били със скромен происход и много му се радвали. Те искали той да стане хирург, само че Галивер често мечтаял да пътешества и да проучва моретата. О. Как ми се иска да пътувам през моретата и да откривам земи, които никой не е виждал? Тъй като нямало кой да го напътства в пътуванията, Галивер послушал съвета на родителите си и станал хирург. Той бил един от най-добрите медици в Англия. Грижил се за пациентите си и ги лекувал добре. При все това сърцето и душата на Галивер все го теглели към морето той често се питал дали някога ще може да плава по блестящите води. Минали години Галивер вече бил женен и имал две деца. Бил грижовен баща и любящ съпруг, но купнел да изживее мечтата си. Скъпи мои, какво има? Изглеждаш тъжен. Предложиха ми работа като капитан на кораб. Искам да я приема, но се тревожа за теб и децата. Трябва винаги да следваш сърцето си. Ако море мореплаването те прави щастлив, тогава приеми и работата. Но ми обещай, че винаги ще се връщаш благополучно при нас. О, благодаря ти, скъпа. Галивер помахал за на семейството си и се отправил към южните морета. Той се чувствал най-щастливият човек на света, но нямал представа какви премеждия му предстоят. В същата вечер морето се извила бури. Водите се надигнали гневно и вълните блъскали кораба. За нула време той бил напълно разбит и потънал. Дали върплувал колкото може по-дълго, за да не се отдави. Докато мислял, че това е краят на живота му, голяма вълна го запратила дълбоко в морето. За щастие, това не бил краят на Галивер. Той бил изхвърлен на брега на един остров. Бил дълбоко заспал. Когато отворил очи, усетил нещо на гърба си. Но бил твърде изморен, за да се събуди. Минало известно време и Галивер най-после се събудил. О, толкова съм изморен. Какво? Защо съм вързан в пясъка? О, косата ми! Когато погледнал надолу, си зненада видял малък мъж с размера на човешко котре, който вървял към лицето му. Галивер бил много озадачен. Мъртъв ли съм? Защо хората в рая са толкова малки? Велика не какво правиш на нашия остров на Лилипутите? Да не си дошъл да ни изядеш? Какво? Не! Или си дошъл да превземеш острова ни? Какъв остров? Островът на Лилипутите. Чакай, вече ти го казах. Да не са те изпратили от блефоско. Кой? Ку? Великане, какви са намеренията ти? Казвам се... Лемуел Галивер, не съм великан и съм изморен. Не знам как се озовах тук. Последният ми спомен е, че корабът ми потъна в Южното море и аз се давех. Войникът разбрал, че Галивер не лъже. Ще заведем великана Галивер в града и ще оставим краля да реши съдбата му. Десет 300 коне били доведени за да теглят огромната карета, която Лилипутите построили, за да преместят Галивер. Той бил откаран в града. Не можел да повярва на очите си. Това наистина е островът на Лилипутите. А те ме гледат така сякаш аз съм различният. Странна. Ако някой е различен за теб, тогава със сигурност ти си различен за някой друг. Въпрос на възприятие. Ваше Величество! Този мъж не иска да ни стори зло. Всъщност каза, че корабът му е бил разбит от силните вълни и сега се е загубил. Не можем да му имаме доверие! Той е заплаха за нас! Ами ако от Блефуско са го изпратили да ни изяде всички! Ами, Ваше Величество, той не знае какво е Блефуско. Нарича го а, Ку! Кажи ми, Рел мислиш ли, че можем да му имаме доверие? А, изглежда уплашени и объркан, Ваше Величество, а и все пак е наш гост. Трябва да му дадем възможност да се докаже. Кралят отишъл при Галивер. Той бил предпазлив с този огромен човек с грамадно лице. Това сигурно е кралят. Трябва да съм очти в него. Моите най-дълбоки почитания от Англия за Ваше Величество. Казвам се Лемюел Галивер. Посетил съм много далечни земи, Ваше Величество. Но Вашето кралство е най-красивият остров, на който е стъпвал кръгът ми. Това е островът на Лилипотите. Може да сме малки за теб, Лемюел Галивер но всички сме МОГАЩИ ВОЙНИ! И съобщо не се съмнявам в това Ваше Величество. Освен, че сте Могащи Войни, имате и големи сърца, надявам се да ми дадете шанс да докажа лоялността си на тези, които ме приеха като техен гост. Далият град гледа, не бива да вземам прибързани решения. Той е наш гост и е редно да се отнасяме към него с уважение. Но заради безопасността на лилипотите, движенията му трябва да бъдат ограничени от окови, докато научим повече за странната земя, от която идва. Тълпата приветствала решението на краля и Галивер въздъхнал с облегчение. Даливер бил настанен в порутен храм, недалеч от града. Това била единствената сграда, достатъчно голяма за него. На десния му крак имало окови, за да ограничат движенията му. Лилипутите се грижили много добре за своя гигантски гост. Всеки ден процесия от хора му носили колички, пълни с храна. Подарили му нови дрехи, които били ушити от много парчета плат. Лилипутите се събирали всеки ден на групи, за да говорят с гигантския гостенин. Галивер има разказвал интересни истории и ги разсмивал. Взимал ги един по един в ръце и им показвал най-хубавия изглед към града им. Веднъж в града се провеждало събитие. Лилипутите трябвало да вървят по опънато въже над земята. Изглеждали оплашени и Галивер бил озадъчен. Той е попитал краля какво става. Ние, лилипудите, сме смели и сърцати. Това, което виждаш пред те, по могъщи Лемюел Галивер, е изпитанието за смелост и лоялност. Този, който го издържи, ще бъде назначен за министър на отбраната. Но, Ваше Величество, това изглежда опасно. Въжето е закачено високо. Ами ако паднат, може да пострадат сериозно или да загинат. Нима доказването на лоялността им е по-важно от живота им. Мили путите са смели и горди и... нямаме друг начин да изпитаме смелостта им. Деливер помислил малко и помолил Рел да му донесе въже, Той охотно помогнал, защото също не харесвал този спорт. Галивер срязал въжето на много парчета и направил от тях предпазна мрежа. После е сложил потопънатото въже. Ето, готово. Сега лилипотите могат да участват в този спорт, без да рискуват живота си, а кралството ще получи своя министр на отбраната. Талпата приветствала ново на Галивер. Като награда, кралят наредил да махнат топовите от краката на Галивер. Сега той можел свободно да броди из острова и бил много щастлив. Минало време и Галивер спечелил Лилипутите. Кралят вече обсъждал с него държавни въпроси. Галивер научил и за острова саперник Блефуско. С Лилипутия е били врагове от много години. Галивер слушал всички истории с голям интерес. Един ден... Галивер бил привикан спешно в двореца. Галивер, трябва да ни помогнеш. В този момент Блефуско ни нападат. Галивер изтичал на брега и видял кораб на флотилия, която приближавала към острова. Корабите били снабдени с оръжия. Това било нашествие. Той тръгнал към корабите, с в ръка. Хората от Блефуско били шокирани, когато видяли Галивер. Какво е това? Защо е толкова голямо? Фатака! Ага, пръстените! Не действа! Назад! Назад! Галивер завързал корабите с въжетата, метнал ги през рамо като чували от зебло и ги издърпал на брега на потите. Тълпата отново аплодирала Галивер. Той спасил живота им. Много добре, Лемюел но защо спря? Докарай тук всички кораби на Блефуско. Така няма да им остане армия да воюват с нас в бъдеще. Прощавайте, Ваше Величество, но това не е честно. Блефуско може да има нужда от армията, за да се защитава от други врагове. Аз докарах всички кораби, които участваха във войната. Другите са на брега на Блефуско. Не мога да ги докарам тук. Кралят се е досал на Галивер за това, че не се подчинил на заповедта. Минали няколко дни и Рел Дресър дошъл да търси Галивер. Галивер, слушай! Здравей, Рел Дресъл, защо шепнеш? Никой не трябва да знае, че съм тук. Дойдох да ти предам важно съобщение. Подслушах краля, докато те обсъждаше с съветниците си. Те не са доволни от теб. Но защо? Защото не се подчини на заповедта на краля и не довлече всички кораби от Блефуско. Галивер трябва веднага да напусне страната ни. Този остров вече не е безопасен за теб. Но къде ще отида? Може би на Блефуско. Чух командира на един от пленените кораби да казва. Че ще пише на краля на Блефуско и ще похвали великодушието ти. Може да ги помолиш да ти построят лодка и да се завърнеш благополучно. Те все още са наши врагове, но ти си ми приятел и се тревожа за теб. Благодаря ти, Релдръсал. Тогава трябва веднага да тръгвам. Винаги ще те помня, мой малък приятелю. И аз ще те помня, добродушен великан Галивер. Галивер веднага тръгнал към Блифуско. Влязъл във водата дълбока до кръста и стигнал до брега. Видял, че кралят стои на брега с цялата си армия. Трябва да са ме видели, че идвам. Защо не ме нападнаха? Ваше Величество, не съм дошъл да воювам. Аз съм Лемюел Галивер и дойдох да ви помоля за помощ. Разбира се, ти спаси корабите и хората ни. Трябва да ти благодаря, Галивер. Нали мога да те наричам така? На вашите услуги, и Ваше Величество. Направете приготовление за престоя на Галивер. На другия ден Галивер стоял на брега на Блефуско. Внезапно видял нещо да плува във водата. Това е лодка ли Той бързо отишъл при краля. Кралят веднага заповядал на командира да изпрати поне дози на кораби, да довлекат плаващата лодка до брега. После наредил на хората си да помогнат на Галивер да поправи лодката и му обещал да му осигури цялата помощ, от която се нуждаел. Галивер бил много щастлив. Сега можел да се от дома и отново да види семейството си. Отнело им седмица да поправят лодката. Тя била здрава и достатъчно голяма за Галивер. По заповед на краля, хората от Блефуско я напълнили с достатъчно вода, плодове и месо за пътуването. Никога няма да забравя великодушието ви, Ваше Величество. Ти си един могъщ млад човек, Галивер. Ние също няма да те забравим. Лек път, приятелю мои. Галивер помахал на жителите на Блефуско. Имал да разказва много истории на децата си. Когато Галивер се прибрал от дома, прегърнал силно жена си и децата си. Той пристигнал в Нотингамшир на 24 април 1702 година.